الشيء لله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إلا صحا قال أن تعزل لأن محارب الله وقال عليه الصلاة والسلام لغضوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو قال عليه الصلاة والسلام Tuan Yang Mulia Kaedah untuk berhidayat kepada manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tentukan dan tetapkan dalam usbah di jalanan da'wah ilallah Satu kaedah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berhidayat seluruh manusia Allah telah nyatakan bahawa sesiapa yang cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyimpan daripada cara Nabi ataupun cara sahabat tidak ada apa-apa janji hidayat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan cara Nabi dan cara sahabat tentu untuk dapat hidayah hari ini orang-orang telah fikir kita sampaikan apa jua cara sekalipun akan dapat hidayah Kalaulah ada cara-cara lain ada jalan lain memadai untuk dapat hidayah nescaya Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada nabi dan para sahabat kalau ada ada cara jalan lain untuk dapat hidayah yang lebih baik sudah tentu Allah Subhanahu wa taala memberi kepada nabi dan para sahabat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dan juga untuk umat ini telah menjadikan syariat nabi agama nabi telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara cara nabi-nabi yang lain begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memilih cara nabi dan dakwah nabi telah dipilih untuk semua jenis-jenis usaha semua jenis-jenis usaha Yang pertama sekali kita kena yakin Tanpa keyakinan ini kita tidak akan dapat di dalam usaha Kita kena meyakini daripada lubuk hati kita Iaitu tidak ada Tidak ada satu peantaran yang lebih cepat untuk hampir kepada Allah Yang menandingi da'wah ilallah dalam malhubat Malana ilias tidak ada apa-apa antara yang lebih cepat untuk hampir kepada Allah Selain daripada dakwah. Usaha agama Tidak ada amalan yang Tidak ada amal yang dapat menandingi dakwah ilah Allah Dan tidak ada amal yang menyamainya Dakwah apa dia Kita kena faham Masa kita, kemampuan kita, diri, harta kita, kita kena ikatkan, kita ikatkan, kita disiplinkan dengan tertib cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah manekankan waladzi najahadu fina lanahdiyan lahum subulana dengan penuh takkid penekanan bukan cara kita ayat daripada Allah bukan begitu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk hidayah ialah cara baginda sallallahu alaihi wasallam oleh kerana itu dikatakan dakwah amal dia kena dikumpul kedua-dua sekali Yang ada dakwah dan amal Makhum ayat Al-Quran Waman ahsanu qawlamin manda'a Allah, Amak telah menterjemahkan Qawl dengan Dia diterjemah sebagai mazhab Tempat perjalanan agama Iaitu perjalanan dia Pengaluan dia Agamanya Waman ahsanu qawlam dinan. Siapakah yang terlebih baik agamanya Ada orang faham Bahawa orang yang tak tahu Salah, tak tahu kalimah Kita keluar tablis Sedangkan keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk keluar di jalan Allah Untuk mewujudkan Kesempurnaan dalam kalimah dan dalam melantun Tulis dalam Maksudnya dengan dakwah dan tabligh untuk menyempurnakan kalimah dan salah keluar di jalan Allah keluar di jalan Allah menyeru manusia kepada perintah Allah untuk menyempurnakan kesempurnaan untuk mendapatkan kesempurnaan dalam amalan kita oleh kerana itu untuk wujudkan kesempurnaan orang yang ingin wujudkan kesempurnaan dalam dirinya kena keluar lebih di jalan Allah Subhanahu wa taala Kulahsanya teman yang mulia apa yang disebutkan tadi bahawa pertama Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan jalan hidayat ataupun sumber kaedah untuk datangkan hidayat kepada manusia Ialah cara nabi dan cara para sahabat para Allah tidak ada cara lain untuk datangkan hidayat melengkap dengan cara nabi dan cara baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih agama Baginda s.a.w. untuk di antara segala agama Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih usaha baginda s.a.w. Untuk mendatangi hidayat kepada manusia Sekiranya ada cara lain Tarikhah lain Jalan lain Untuk datangnya hidayat kepada manusia lebih baik daripada cara Nabi Ataupun cara yang telah di... Ajarkan oleh Nabi kepada sahabat Sudah tentu Allah SWT akan memilih cara tersebut Dan diberi kepada baginda dan para sahabat Hari ini manusia dia beranggapan bahawa Kita perlu sampaikan Apa cara sekalipun Sampaikan yang penting nak sampaikan Hidayat akan datang Tidak Bukan itu Bahkan sebagaimana kita kena sampaikan dengan cara sekali cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan agama dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah hidayat akan datang kepada manusia. Dan mereka yang buat usaha agama Allah subhanahu wa taala telah memberi penekanan, latihan, dan musibahnya. Pasti dan pasti, mesyuarat kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, iaitu jalan-jalan petunjuk, jalan-jalan hidayah. No! <laughs> Kadang lagi disebut setengah orang dia berpendapat, berpandangan bahawa yang tak tahu kalimah, tak tahu salah tak tahu agama, orang jahil, mereka lah yang patut keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lain yang telah tahu, pandai, dia tak perlu keluar, bukan? Kecat kat di dalam Al Fuzan, melainlah rahmatullahi ya alaih bahwa untuk maksud dia perlu keluar di jalan Allah Subhanahu. Perlu kepada kesempurnaan tersebut Bukan semata-mata ada iman Tapi iman yang sempurna Bukan semata-mata ada amal Tapi amal yang sempurna Jadi kesempurnaan iman, amal, yakin Contoh kita ialah para sahabat Radiyallahu anhu Bagaimana keimanan mereka Bagaimana keyakinan mereka Karena daripada keyakinan Inilah akan menzahirkan amalan-amalan Sebagaimana kita lihat dalam kehidupan para sahabat Radiyallahu anhu Bagaimana mereka berurusan dengan Allah Berurusan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala keuntutan yang paling pertama daripada dakwah keperluannya ialah yang paling berhajat ialah orang beriman supaya dia membina keyakinannya dan keistimewaan dakwah ialah untuk membina da'wah kata melena ilias kalau kita nak letak apa-apa nama untuk usaha ini akan letak nama gerakan iman dengan dakwah yakin diubah kerana semua amalan bergantung Di luar ialah Suasana yang merosakkan ya. Kita keluarkan orang-orang beriman Suasana di luar Masukkan mereka ke dalam masjid Ini maksud daripada gas kita Dan mulakan kita Kita pergi jumpa khususi orang Tempat membina aman Masjid Inilah amat para sahabat Orang untuk mempelajari iman Dengan gas Mereka telah pergi di pekan-pekan Rumah-rumah, jalan-jalan Mereka keluarkan manusia Daripada tempat tersebut Mereka telah membawa Sahabat-sahabat dan orang-orang lain Masjid Untuk menghasilkan kalimat Sifat dan hakikatnya Ini saya beritahu bagaimana sahabat Usaha sahabat mereka gash di kalangan pak Hari ini orang berfikir bahawa tawaf untuk Islam. Bahkan orang Islam orang lebih berhak orang yang lebih perhati atas kalimah orang Islam kalimah takut kalimah tauhid ialah orang Islam itu sendiri. Orang beriman lebih berhak atas kalimah tersebut. Kita kena faham betul-betul. Bahawa untuk memeru uh, sesuatu uh, siman merupakan perintah Allah kepada orang beriman. Sahabat-sahabat telah wujudkan hal khalqah iman. Mereka telah dengan gash mereka khususnya mereka mereka pergi di pekan di di bazar di jalan manusia ke masjid muas bin Jabal. Abdullah berrawat Omar Arad. Sahabat yang besar-besar Amalan mereka Berjumpa orang-orang di luar Berkata datanglah sekejap Datang kembali sekejap Supaya kita beriman Omar Anhu berkata Saya kumpul kamu di masjid Di dalam majlis iman Ya iman saya bertambah Saya terangkan kepada tuan-tuan dengan terang Kerana Kita semua Orang baru, orang lama Semua bertanggungjawab Bahawa kita bawa usaha atas jalan sunnah Di situ Kita ikat dengan Bi Sallallahu Alaihi Wasallam Sunnahnya Bahawa kita bawa usaha kita Hampiri Sahabat mereka jumpa manusia, mereka bawa manusia daripada suasana di luar masuk ke masjid. Kata Malana Ilyas rahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang umat ini dijadikan orang masjid. Sehingga kegelian masalah-masalah berim. Mereka belajar iman di masjid. Daripada masjid mereka dapatkan ilmu. Dan keperluan kebenda mereka diselesaikan di masjid. Dan untuk kepulauan mereka datang ke masjid Orang yang Hari ini Hari ini tidak ada baki apa-apa hubungan orang Islam Masjid sama ada kepulauan mereka atau kepulauan akhidat mereka Maksud daripada gas kita Bukan untuk ber berjumpa dengan manusia semata Tetapi daripada suasana lalai bawa ke suasana iman suasana malaikat ini maksud daripada gas kita bukan semata-mata kita nak jumpa tetapi kita nak jumpa orang di luar supaya daripada suasana lalai bawa ke suasana masjid katamalena ilias gas kita ialah Apa ha, sebagaimana sebagaimana orang-orang yang penyelamat dia mengeluarkan orang dari kemas ataupun oh, penyelamat mengeluarkan orang dari rumah yang terbakar. Kita, kita menyangka bahwa Muhammad kita duduk pada duduk di luar sana di bazar kita bercakap dengan dia dan Muhammad, tidak. Datang dalam hadis orang yang bergerak selangkah ke Mes dia akan mendapat haji, haji dan umrah yang sempurna dan dengan yang datang dengan niat nak bawa ilmu yang kepada niat nak menyampaikan ilmu Allah akan memberi pahala haji yang sempurna datang dalam hadis orang yang yang kita lihat dia selalu bolang alik sikah dengan keimanannya Nabi saw melatakan jemaah macam Baru datang di dalam masjid sebaik melihat Dia melihat Dia melihat suasana Orang berniatif kami tak mau semayang Tak mau zakat, kami tak akan pecahkan perhala kami Nabi kata letakkan mereka Dalam masjid Mereka dengar apabila mereka Melihat amalan masjid Mereka menyediakan Menyediakan, menyediakan mereka untuk taat kepada agama Sebut kepada ketua Supaya kita nak bawa Usaha ini kepada kita bawa usia ini kepada sunat. Sunat. Sunatnya ialah ialah tempat iman di masjid. Seorang sahabat. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Azamargadah. Inilah kalimah yang orang mukmin lebih berhak ke atasnya. Tonton yang mulia. Masuk gas kita ialah untuk belajar iman. Kita bawa manusia ke dalam masjid kita yang pertama. Orang yang berhujur tidak tidak bisa datang. Kita pecak kita cakap mereka di sana sediakan mereka datang ke masjid. Dalam rewa rewaya dalam Al-Qur'an al al ini yang kita dapati. Bahwa Gas kita untuk kita bawa ke, ke suasana masjid. Untuk bawa ke suasana masjid. Nabukhari rahimatullah ya telah ushadikan para sahabat rahimahullahu ajmain di dalam dan Imam Bukhari telah menyatakan bahwa datang bawa manusia ke masjid iman. dalam muzakarah iman telah akan menambahkan iman ra'z bin Jabal radhiyallahu anhu kata tata mari duduk seketika bersama dengan kami untuk menambah iman Apakah cara para sahabat Anhum? Tentu kena ingat betul-betul Perkara ini Imam Malik Rahmatullah Ali berkata Orang-orang Akhir-akhir umat ini Tidak akan terislah Dari elok sebagaimana Umat yang awal telah jadi elok Kita dalam usaha ini Kita kena lihat Apakah cara sunnah Cara Nabi dan cara sahabat radiyallahu anhum apa yang bertentangan dengan cara mereka kita tinggalkan kalau kita tak jaga perkara ini dia adat resam akan akan mengatasi sunnah dan dia menyebabkan adat resam akan jadi maju atau tidak akan maju dan caranya ialah cara sahabat radiyallahu anhum cara sahabat radiyallahu anhum Jemaah masjid punya aman ialah 8 orang Orang yang semayang hari-hari Jemaah masjid Orang Setiap orang yang ialah Ahli jemaah masjid Kita usahakan supaya orang datang semayang Mesyuarat Usahakan Kita nak mesyuarat Asal, asal masyarakat, asas masyarakat kita bukan atas nama tablet. Tapi semua orang Islam. Semua kita nak wujudkan fikir dalam setiap setiap orang Islam. Kita jangan hadkan orang yang, kita hadkan masyarakat orang yang, orang usaha, orang usaha yang karkun saja, Bahkan semua orang Islam ialah alih. Innama ya, yaamun, amun bersedjat Allah, anabillah. Semua orang yang semua. Tambah mereka duduk masyurat. Semua orang yang datang salah kita duduk bawakan ke mereka duduk dalam taalib. dalam satu waktu lapan orang ada yang atau lebih dengan masyurat tiga empat orang duduk di masjid yang lain mereka keluar jumpa rumah ke rumah rumah ke rumah dari daripada masjid sah lorong yang terakhir di masjid tersebut jumpa mereka dan kita nyatakan kelebihan masjid sediakan mereka untuk datang ke masjid ini asal ini asalnya kenapa bergerak ke masjid adalah seumpama dia mengorak langkah kepada Allah orang orang yang datang berjalan kepada aku, aku akan berjalan Nampak banyak peningkatan keampiran kepada Allah apabila dia dibawa datang ke masjid dan hubungan kepada Allah akan menjadi am kepada manusia. Allah sendiri yang berfirman keabatan ram berjalan kepadaku aku akan berlari kepadanya Jadi hari ini kita paham di mana orang Islam ada kita sampaikan agama di sana Oleh sebab itu dia jadi saya tak mahu sebut ni tapi untuk difahamkan oleh sebab tu oleh fikir macam ni dia guna mobile guna internet untuk sampaikan kepada orang duk sana kita sampaikan sahaja Kata demi Allah ini bukan tablet Ini bukan tablet Dan sini terbiah pun tak Dengan alat-alat ini menyebabkan Orang orang tidak dapat bersahabah dengan ulama' Mereka memahami dengan alat-alat Mereka dapat ilmu Sedangkan ilmu kan datang dengan sahabah Duduk bersama-sama meng Menggauli Alhamdulillah kita hanya memahami yang sampaikan sahaja dah memadai Tidak. daripada adam alaihi sampai nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah gunakan manusia untuk sampaikan agama dan onda un itmamu hujjah itmamul hujjah untuk, itma itma untuk menyempurnakan hujjah bahawa kita dah sampaikan dengan alat-alat ni tak sempurna lagi bahkan it dia tak memadai, Tak mencukupi Untuk itumah mehejah Iaitu Menyempurnakan hejah Kata kita dah sampaikan Dekat Allah Ini tak sempurna <tuh> Jadi untuk semata-mata Menyampaikan sahaja Tak memadai. Bahkan dengan dakwah Dengan cara Para sahabat Iaitu jumpa manusia Dengan manusia Haa Bangun bersama, datang bersama kami, datang ke masjid supaya kita dapat beriman, menambah yang ini menambah iman. Ini jemaah masjid masa cash, masa cash masjid dia akan hidup semasa dua setengah jam juga di masjid jangan kos dakmal di masjid ada amalan dakwah. Kebetulan kita bawa kawan-kawan kita di luar masuk ke masjid. Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan orang menyambut orang yang datang ke masjid sebagaimana gembira iaitu gembira syasyah eh, mana gembira seolah-olah seseorang yang jumpa kawan yang telah lama tak bertemu kita ni kita tak faham satu orang yang datang selangkah Berapa banyak rahmat Allah akan tertumpu Kepadanya Oleh semak tu Tantuan Yang Mulia Kita kena faham Amalan setiap masjid Bahawa jemaah masjid Dalam masa dua jam setengah Jangan biarkan Pasung Kita keluar di jalan Allah dua tiga, dua tiga orang di masjid Kita tinggalkan untuk istiqbal Untuk datang dalam masjid Satu orang baca ta'at Nak buat uh, catat Kasana dan semasa belum ada azan, nak sholat mereka tak sholat jamaah. Kata walaupun setelah azan pun masih elan tak sholat jamaah untuk datang berkumpul. R untuk menyampaikan uh, hukum daripada Allah atau untuk bentangkan apa-apa takaza, Nabi akan elan tak sholat jamaah. Semua sahabat-sahabat berkumpul di masjid Untuk tempat belajar di masjid Dan, dan mereka berkumpul di masjid Atas tajuk atau topik untuk Muzakarah itu Nabi SAW dalam, dalam safar Nabi telah Datang ke Madinah Sebelum datang di dalam suasana Muna Yusuf dah tulis dalam harita sahabah. Sang dan jelas. Dan dia telah ruak beberapa tajuk, topik-topik, mengap, jadi pina. Dan dia menukilkan perkataan. Kata Hamar, Anhu. Dan aku kumpulkan kamu dalam bajik ni. Sebab iman aku bertambah. Tuan-tuan yang mulia. Jadi pertama. Kita mendapatkan keempatan. Kita nak bawa umat ni ke masjid untuk belajar perkara tersebut. Dan lapan orang. Lipan orang ni bukan makna karkun sahaja. Orang buat da'wah tablik. Orang Islam. Walaupun dia semua orang baru. Semua kita minta mereka buat, beri da'wah. Setiap orang yang beriman. Kita kena faham mereka ni orang kita. Ni asal kerja kita. Kita asalkan setiap orang Islam itulah umat Islam setiap orang Islam ialah mereka jemaah masjid depan di sungguh sungguh kita sediakan kita sediakan ha, kalau tidak tonton yang mula mereka akan dalam masjid ni pak orang dia orang karkut Ini kerja mereka apa mereka pak setiap orang Islam kita kena untuk mereka untuk buat dak setiap Ahad orang datang menunaikan solat di masjid jemaah masjid Tanya tonton yang mulai lebih kurang bahawa dakwah ni ialah untuk kita menghasilkan kesempurnaan dalam kalimah dan dalam aman dan dengan perantaraan gajah atau maksud untuk menambahkan iman kita keluar jumpa manusia di luar keluarkan mereka daripada suasana lalai ke masjid. Inilah amalan para sahabat Radiyallahu anhu Sahabat yang besar-besar Sahabat yang besar-besar Abdullah Bar-Rawah Jabal Umar Radiyallahu anhu Mereka Yang datang di dalam riwayat Mereka datang jumpa orang Mereka kata datang Mari kita untuk seketika Untuk kita muzakarah iman Umar Radiyallahu anhu kata Seolah eh, kumpul kamu di dalam masjid ini supaya buat mazakarah iman supaya iman saya bertambah. Jadi kita nak bawa tapi hari ini orang menyangka bahawa memada untuk bercakap di luar dalam suasana mereka di sana. Dan untuk kata <tipasih> Maulana an-Nawawi rahmattullahi <tipasih> untuk dakwah ni juga di perlu suasana. Suasananya wujud datang di dalam masjid bawa mereka ke masjid Mahaud. Dan kita tak pernah bayangkan, apabila seseorang kita ajak mereka datang ke masjid, setiap langkah mereka datang ke masjid, begitu mereka akan menambah kehormatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis qudsi, Bahawa baginda daras Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya apabila seseorang datang kepada ke berjalan, aku tentang datang kepadanya dan tidak berlari lari. Rahmat Allah begitu cepat membesertumbuk pada orang yang datang melangkah ke masjid. Orang yang uh, datang hadis yang lain, apabila melihat seseorang berulang-alik ke masjid, saksikanlah dia dengan uh, keimanan. Datang mereka buat ke mahal masjid. Ini asal usaha kita. Jadi yang nak buat usaha ni, tonton yang mulia, ialah jemaah masjid. Jemaah masjid bukanlah hanya karkut. Ada orang yang pernah keluar ke jalan Allah. Bahkan semua orang Islam, semua musalli. Yang datang menunaikan masjid ini, masjid kita mereka ialah ahli jemaah masjid Kita usah untuk sediakan mereka dapat bersama-sama dengan kita Dengan kita hanya beberapa orang yang buat usaha, karkun, kita duduk mesyuarat Ini akan menyebabkan mereka menyangka beranggapan bahawa ni ialah kerja 2-3 orang tablir ini Orang yang buat usaha, orang dakwah orang tablir Bahkan kita kena bawa mereka semua bersama-sama dengan mereka Maksud daripada usaha ini Bahawa dalam setiap Jadikan setiap daripada rumah ini Mereka ada fikir agama, risau agama Jadi Kita bawa mereka sama-sama duduk dalam mesyuarat Sama-sama duduk dalam ta'adim, gaj dan sebagainya Untuk atas kita Kita yang kena usahakan untuk bawa mereka Dapat bersama-sama dengan kita Dan hari ini juga Orang ada menyangka bahawa uh, Memada kita hanya menyampaikan apa Apabila menyampaikan di sana Tak perlu bawa ke masjid Ini apa dia punya implikasi yang zahir Ialah kita menggunakan alat-alat Untuk menyampaikan kepada mereka Kita guna uh, Guna mobile, guna internet Dan apa-apa saya kata beliau tadi Saya tak suka nak sebut benda benar ni Tapi saya sebut untuk Memahamkan, untuk memberi kefahaman Supaya manusia dapat memahami Hakikat perkara tersebut Bahawa menyebabkan kita duduk di tempat kita kita sampaikan alat kepada mereka bahkan tidak memudar kerana dakwah ini akan memberi kesan hebat akan datang apabila kita buat dakwah dengan cara yang telah ditunjukkan tunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibuat oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari zaman Adama Alaihi salam Sampai zaman baginda Sallallahu Alaihi Wasallam Agama itu telah disampaikan Daripada manusia ke manusia Hanya kita menggunakan Alat-alat moden hari ini Untuk menyampaikan Tidak memadul Untuk idmah menjajah Iaitu Menyatakan di hadapan Allah Bahawa kita dah sampaikan Bahawa orang yang disampaikan pun Dia pun idmah menjajah Makna dengan kita sampaikan Cara tersebut Bahawa dia ni Tidak ada alasan lagi Ni tidak memadai Tuan-tuan yang mulia kerana daripada zaman Adam alaihi salam sampai baginda sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan manusia untuk sampai untuk jumpa manusia kepada manusia untuk menyampaikan agama dan daripada keburukan alat-alat ini dan tanda mulia sehingga manusia rasa tidak perlu lagi bersahabat ini duduk bersama-sama dengan ulama' tak perlu jumpa ulama' tak perlu duduk di majlis ulama' dan mereka menyangka memandai dengan alat-alat tersebut untuk mendapatkan ilmu agama Bahkan Kata beliau untuk dapatkan ilmu agama Perlu bersahabah Iaitu duduk bersama-sama Dengan anak-anak Bergaul dengan mereka Jadi semasa Dua jam setengah Pada mulia Jemaah keluar Jangan dibiarkan masjid kosong Bahkan Diisikan masjid dengan aman Dengan majlis iman Dengan talib dan beberapa orang mereka tinggal tiga orang seorang Qurannya, seorang baca tahlil, seorang mendengar dan seorang istiqabah. Yang lain mereka keluar jumpa dengan orang Islam di luar, di rumah-rumah, di jalan-jalan, di bazar-bazar, bawa mereka di suasana masjid. Kenapa tanda-tanda ini? Mulia, cara yang dituntut ada cara yang telah dibuat. Kita kena bawa usaha ini kepada cara sunnah, kepada sunnah. Sekiranya kita tidak bawa usaha ini kepada cara sunnah Dengan kita jadikan adat resam Sebagai cara untuk kita sahabatkan agama Apa yang akan jadi, adat resam akan menjadi maju Adat resam akan menguasai usaha dakwah Sebab tu, tuan-tuan yang mulia Kita kena bawa usaha ini atas cara baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Kalau tidak, adat resam Adat-adat dan taklid-taklid yang ada, yang biasa Akan menguasai atau menjadi lebih maju daripada sunnah itu sendiri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 dengan Allah berjalan Dan akan akan terhapus. Tempat membina iman adalah dimest. dalam dalam yang mana tzikirah tzikratullah yaitu mengingat kebesaran Allah terjadi kita dengan Allah itu tzikrat mengerti makna kebesaran Allah sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengenai hukum-hakam Allah Subhanahu wa taala dua amalan yang akan menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dua amalan yang paling besar. Pertama Pertama ialah orang yang keluar perjalanan Allah, keluar di jalan Allah, berjalan kaki. Yang kedua, dalam menghidupkan ke masjid, memakmurkan masjid dengan amal neraka. Begitu juga apabila kita buat usaha dakwah keluar dalam Allah, buat halqam masjid Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan perkara-perkara yang menyebabkan ianya seseorang masuk ke dalam neraka. Dan ia menghapuskan kebatilan-kebatilan yang ada. ada hadis-hadis yang disebut mengenai zikrullah bukan semata-mata zikir, bukan semata-mata zikir. Zikir yakni mengulang-ulang akan menyebut nama Allah. Itu satu zikir. Tapi dalam kebanyakan riwayatan zikir itu membawa tazkirah. Itu tazkirah. Itu menceritakan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa hukum Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Selepas iman Selepas iman Kedudukan amalan agama Pelimpingi ialah perkara-perkara yang fardu Dakwah umat ini kepada Perkara yang Di dalam ayat sahabat Ada iman Yusuf telah tak Satu tajuk Da'wah ilal fara'ib Dakwah kepada amalan yang fardu Kita kena bawa dengan semua Usaha sungguh-sungguh Bawakan umat kepada ke amal-amal yang fardu Yang merupakan asas kepada usaha ini Kita ceritakan kepentingan amal-amal yang fardu tahu orang yang meninggalkan salat tidak dalam agama Orang yang buat dosa-dosa lain tidak jadi dosa Tidak jadi kufur Tidak jadi kufur Menainkan meninggalkan salat apa-apa dosa tidak jadi kufur, mana meninggalkan solat akan jadi kufur. Orang yang meninggalkan solat dikatakan. Imam Abu Hanifah rahmatullahi ane orang yang meninggalkan solat bersolat dia di di di, di jail seumur hidup. Dia orang Islam. Mungkin, orang kafir mungkin semayang, tapi orang tidak mungkin tinggalkan solat. Satu orang dia tak, seorang sahabat, seorang kafir dia belum lagi masuk Islam. Nama dia tadi disebut, dia datang, dia belum masuk Islam, dia tengah datang di Madinah tengok orang sedang bersolat, dia menyertai solat. Dan jani... Bukan Islam mungkin menunaikan salah Tapi tidak dapat dibayangkan Bahawa seorang Islam tinggalkan salah Rukun yang paling tinggi Rukun besar sekali dalam Islam Ialah salah Sembayang selepas daripada kalimah. Sebanyak mana kesempurnaan sempurna kesempurnaan salah Sebanyak itulah kesempurnaan agama Maka masalah bakat akan mati Padahal siapa yang mendirikan salah Menunaikan menyempurnakan salah Dia dia akan menyempurnakan agama. Keluar jalan Allah, kita usaha ruku'annya, sa sajadah, duduk antara dua sudut dan sebagainya dilatih. Dan setelah kita belajar salah, belajar semayang, kita, kita tunjuk bagaimana saudara di depan alam alam-alamak. Kalau tidak, datang siapa-siapa yang tahu. Kita latih untuk salah. Untuk latih ini, kita keluar dari jalan Allah latihan atau amal kita keluar kita keluarkan keluar pada kesibukan harian kita, kita keluar untuk beramal secara amali Karena itu tuan-tuan yang mulia amalan yang begitu besar orang meninggalkan salah dalam orang yang sujud tidak betulkan belakangnya, Allah tak tengok pun semayangnya bahawa orang yang, memangnya dia tidak luruskan uh, uh, belakangnya, jadi antara ni, tidak cepat selepas rokok terus solat sujud dengan sempurna Allah tidak melihat pun terhadap salah tersebut. As merupakan asas kepada amalan kita, Keluar atau jalan Allah kita usah latih atas salah kita, salah dengan betul. Sekiranya kita salah dengan betul, kita akan pakai sempurnaan dalam salat. Kita rosakkan salat dan agama kita juga tidak akan sempurna. Kita lihat dosa kita di dalam semayang. Kita lihat. Apabila kita, lakukan, kita melakukan apa-apa dosa, kita lihat apa kesalahan kita dalam salat. Apa kekurangan kita dalam salat. Oleh kerana itu dalam salat. Kita kena sempurna Usaha untuk dapat kesempurnaan. Usaha kita adakan diri kita Untuk sembahyang panjang-panjang adik -panjang. ini sedih Hal orang kita buat usaha Sembahyang panjang-panjang Mesyuarat panjang-panjang Kita bersusi lama-lama Dan sembahyang paling pendek Sembahyang pendek Ah, ha, Sembahyang cepat-cepat Sembahyang cepat-cepat kita nak pigak Sembahyang cepat-cepat kita nak, cepat nak mesyuarat Cepat-cepat sembahyang kita nak bayar. Ini kita tertipu tuan-tuan. Ini istidraj umpan umpan. Ah. Ha? Bag kata istidraj ini apa? Mana kita? sesat. Kita tak rasa kita sesat. Ini sedraj umpan tuan-tuan. Jangan -tuan. usaha ini kita tidak ada munasabah, tidak ada ketingan amalan. Malah ini panggil sedraj. Dan orang yang tidak merasai kekurangan satu jadi satu tak membayar panjang-panjang jadi satu dan semaian tak pergi istimam dan kita lihatkan diri kita dengan doa waktu kita apa roketasang sabah maksudnya apabila dia Nabi saw apabila kamu lebih dengan doa dan datang diri bersabar kamu letih dengan dakwah selesai dakwah pemandang bangsa bagatkan diri kamu dalam ibadah pula nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari usrah dan menanggung segera ujian susah dan malam-malam berdirilah malam bang sehingga aisyah kata bahawa bahawa dia punya sujud sehingga aisyah kata dah mati ke sahabat eh, rasulullah ni. Pada muka nampak macam sakit Bawa semalam ha, ya Sebab semalam semalam Tujuh surah panjang Hari ini orang buat usaha Syauh dan semangat Untuk anbadat Yudhadadi dah tak ada arah Orang berusaha agama Dan malam Dan malam panjang, panjang dan panjang tahaj... Terlepas kita buat usaha sungguh Kuat buat, buat usaha Kita saya kata dengan penuh kepentingan Bawa usaha dengan letih-letih di waktu siang Nabi SAW Bapak susah buat usaha dakwah Tanggung segala kesusahan, keperitan Tetapi Waktu malam Qiyaf Qiyam al -lain. Siang sibuk dengan dakwah dan dan ashad dua pawas wa ashad dan namun Bawa berdiri malam ni adalah satu amalan yang sangat-sangat berkesan dalam menghak apa menghancurkan dahwa nafsu memecahkan dahwa nafsu hari ini ombah usaha dia mutalaah kita untuk bayar Kalau dia bangun malam, Allah akan lahirkan, lahirkan kata-kata perkara-perkara yang tersebut akan membenamkan kepada kepada manusia. Karena kita bangun malam-malam, karena dia akan menghapuskan, akan menghapuskan, akan menggilis kebenaran kita. In darah, in nafas ada sabahan bawah. Sebab apa? Waktu siang kamu sibuk dengan dakwah. Aku hendak pergi ke sana ke sini kena jumpa orang ramai. Sabahan tarilah bermakna dia bahawa waktu siang sibuk dengan usaha dakwah. Banyak kerja siang. Dawak atau malam. Dan dan waktu malam berdiri malam untuk dapat bantuan untuk buat usaha di waktu siang. Malu saya nak cakap setengah orang saya katakan dia mula panah rendah ibadat dengan sebab dakwah. Bahkan dengan sebab da'wah Tambah azmat Kebesaran keagungan ibadat Buna Yusuf kata Kalau Kalaulah semayang asar Dia tak lebih baik Daripada semayang zuhar Ini adalah ternazul Sedang menurun Nanti yang sedang Kalau semayang asar Tidak lebih baik dan lebih baik Daripada semayang zuhar Maksudnya dia tak menurun Bukan naik Kita kena ambil perhat Dalam ibadat Wujudkan kesempurnaan dalam adakan diri kita bersama yang panjang-panjang. Dia dalam yang tedal, yang tedal. Semoga Allah memberi hamba-Nya alhamdulillah. Alhamdulillah dan ketiran. Terima kasih. Bekerja kawan-kawan kita mada fi. Kita begitu cepat. Yang tidak begitu panjang Selepas rukuk Sekurang-kurang boleh baca surah Fatihah Begitu panjang Masih lagi sunnah, Masih lagi panjang tu sunnah Kita sempat baca surah Fatihah Datang dalam hadis Nabi Orang yang Rukuk dan dia tidak Tidak dengan sempurna dan terus sujud Allah tak pandang pun salahnya Allah ampun saya, bohong. Sangat kita banyak kekurangan dalam perkara ini dan tak tidak ada ketenangan. Apabila rosaknya salah, rosak semua amalan, terbinanya salah, terbinanya agama. Kena ingat abbas rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim mereka kata. Salah yang tidak menjauhkannya daripada mongkar Salahnya agak tidak akan membawanya jauh kita daripada Dengan usaha ini kita kena wujudkan munasabat Andakan munasabat kasihan dengan salah Sehingga kita usiakan semangat panjang-panjang Sekali Nabi SAW pergi Ini kisah sebelum hijrah Sebelum hijrah Dan orang-orang ansar diceritakan di kisah-kisah ini Supaya menimbulkan kepada mereka kepentingan agama Dalam diri mereka Sekali Nabi datang lewat Orang satanya mengapa tuan Nabi kata Hari ini ada baki saya punya makmul Ini uh, satu bahagian yang khusus saya baca Al-Quran belum disempurnakan Saya sempurnakan bacaan quran tersebut Baru saya datang Itu lewat sikit Soal sahabat minta izin Nak datang kepada Nabi Nak jumpa Nabi Kerana pada masa itu Nabi sedang membaca sesuatu Menyempurnakan malam hari Dan Nabi sedang lakukan Nabi sibuk Masa itu menyempurnakan amal Da'wah dan ibadah ni dah Dua-duanya penting, kena diimpun Sekali <tuh> ya, Berlasannya Tuan-Tuan yang mulia Bahawa Sekarang kedua Selepas daripada iman Paling utama ialah fardu Selepas iman Ialah mendakwakan kepada amalan-amalan yang fardu Itu salah Amalan yang antara amalan yang fardu Paling utama ialah salah Bagaimana kita dapat usaha untuk sempurnakan salah kita Salah yang sempurna Kita usaha sebagai azmat atau keagungan Daripada salah itu datang dalam diri kita Eh, pada keaguan, eh pada tudatan dalam diri kita. Karena seseorang yang menyempurnakan salah dia menyempurnakan agama. Kalau begitu dia mengabaikan salah dia mengabaikan agama dan melakukan apa-apa dosa, Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebut bahawa dia jadi kufur. Tapi orang yang meninggalkan salah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut jadi kufur. Bahawa di diantaranya bahawa mereka telah murtad terhadap agama Walaupun dalam perkenaan ulama ada pandangan mereka Maksudnya Nabi menyebut perkara tersebut Meninggalkan salah itu ialah Kufur Dalam usaha agama Tentang yang mulia maksud daripada usaha agama ni Ialah untuk hasil dia Supaya datang Ibadat sempurna, amal sempurna tapi semoga Allah maafkan kita pada hari ini Kadang-kadang kita yang buat usaha agama Kita jadi ringan-meringankan ibadat Meringankan ibadat Sedangkan maksud daripada usaha da'wah itu Untuk menyempurnakan ibadat Supaya dapat kesempurnaan dalam ibadat Kita bayan panjang-panjang Mesyuarat panjang-panjang Kita mulakan khususi panjang-panjang Tapi semayang paling pendek. Dia menggunakan buhut muhtasar Sangat ringkas Semayang ringkas Begitu dalam semayang ni Kita kena keluar dari jalan Allah Nak latih semayang Latih bersalah Bagaimana rukun sempurna Yang tidak sempurna Sujud sempurna Duduk antara dua sujudnya sempurna Bacaan kita sempurna Setelah kita belajar Kita tunjuk Salah kita di depan orang alim Ataupun kalau tidak ada Siapa-siapa yang tahu Salah tunjuk depan dia. Kehendak dan kemuliaan yang ya, penting kita kena utamakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan oleh Allah untuk menyempurnakan ibadah. setelah siang hari sibuk dengan dakwah. Innaaka bina'i sabhan tawila. Makna sabhan tawila nak sibuk dengan usaha-usaha agama dakwah di samping nabi susah payah buat usaha dakwah menanggung segala ujian segala kejian gangguan dan pada malam hari Allah akan tanggung sehingga farghat pangsa. Apabila kamu selesai selesai buat dakwah pangsa maka berdiri mengibadat di hadapan Allah Subhanahu wa Hari ini kadang kita berjaga malam mutalaah nak bayar esok. Bahkan kalaulah kita sibukkan diri kita dengan tahajud dengan qiyamul lail Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kita meluarkan keluarkan lidah kita percakapan-percakapan yang akan membawa manfaat-manfaat kepada kita dan kepada manusia. Kita kena latih tuan-tuan dan untuk ibadat, betul ke apa kita amalan kita? Azmat tu kena dakwah pun kena tinggi, kena agungkan azmat dia, ada ke ketinggian dia dan ibadat pun juga kena kena tinggikan apabila kita melakukan apa-apa dosa kita lihat semayang kita di mana kekurangan salah kita dan ibnu abbas radhiyallahu anhu bersama sahabat radhiyallahu anhu ada an, marenangkan bahawa mereka kata ada mereka kata bahawa salah se salah sesiapa yang tidak menahannya daripada dosa bersalah itu tidak menambah tidak wujud malaikat menjauhkannya daripada Allah Subhanahu wa taala Salah tidak mencegah kita daripada kemungkaran Salah itu akan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu SWT <tik> Jadi Kita kena usahakan tuan-tuan ni mula Kesempurnaan dalam Dalam amal, dalam aibadat kita Latih kita, diri kita untuk salah panjang-panjang Dan bila nak salah panjang-panjang ni tuan ni Bila kita kena usaha untuk menghafal surah yang panjang-panjang Sikit-sikit Masya Allah Sikit-sikit hmm? kita hafal Masya Allah Zaman Ini Dan Nak cerita saya Maksudnya Seseorang mungkin Ini kalangan kita masa muda-muda dulu 10 10-20 lagu boleh hafal 10-20 lagu boleh hafal ha, Masya Allah Yang minat di Hindustan lagi di Hindustan Faham pun tidak Tapi dia hafal Yang minat lagu orang putih dia hafal Lagu orang putih 10-15 lagu dia hafal dan Kalau 10-15 lagu tu Kalau campur-campur tu Surah ke hati lepas Surah ke hati lepas ha, Boleh mashaAllah ha, Kita usahakan insyaAllah Bagaimana mana belajar iman perkara. Begitu juga untuk betulkan salah para begitu juga demi Allah untuk hasilkan ilmu. Tidak ada di antara di ilmu dan juga salah. Semua jawab setiap lelaki wanita untuk mempelajari ilmu ialah para Tetapi tuntutan yang mulia untuk menyegarkan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyegarkan keyakinan kepada janji Allah duduk dalam akad ta'alib tempuhan supaya kita nak meletup, membutuhkan yakin kita kepada Allah janji Allah, janji Rasul orang munafiqin juga dek. mereka kata semua janji ini tipu ada mawadallahu rasulullah mazadu mazadu illa iman awat aslima orang mukmin kata dengar janji Allah janji Rasul mereka. Wamazadu illa iman awat aslima mereka iman tambah penyerahan mereka bertambah. Maksud alim Kita mayaqin, untuk mengarkan untuk menyegarkan keyakinan tasdiq dan asbabah Nuhulat Allah. Ada masuk ini. Lepas. Kita selepas ta'alim Bila kita pergi ke di luar Kita tengok dengan asbab Kita merasai dengan asbab ini Kita ter, ter, terpelihara Dapat rezeki Datang ta'alim lagi Yakin Bahawa kepada amal Kepada janji Allah Untuk mentajedikan yakin kita Memperbaharui yakin kita Ini bagi petang Satu ta'alim masjid Dan di rumah Sebab apa? Supaya Waktu yang dianak Yang kita lalui Kita sibuk dengan asbab Dan berupa bentuk zahir Dan untuk betulkan Duduk lagi dalam halukah ta'alim Bahawa yang buat segalanya Allah Ni masak Nabi SAW Menceritakan janji-janji Umat yang sama Umat yang sama Amalan yang sama Janji cuma bezanya Nabi tak ada bersama dengan kita buat masa ini dan misrah, janji nusrah daripada Allah lebih dibandingkan dengan para sahabat asal maksud ta'lim ialah untuk menyegarkan memperkuti keyakinan kita terhadap janji keluar dari jalan Allah ada dua ta'lim pagi dan petang Fazal amal, fazal sadaqat, mentakabah hadith Buat dengan penuh uh, Iktimaf, Amir Berat Kita beritahu Ta'lim enam perkara dan kepentingan Yang diberitahu kepada umat Bersama dengan Ta'lim, mentakabah hadith Setiap orang, Amir Berat Untuk untuk amal istimamah ta'limi jama'i ada tafadhil sadaqah amal sadaqah dan juga mentakabah hadis dan hayatul sahaba mutalaahim fi dini bacaan jadid jadi Maulana Isa rahmatullah saya bukan contoh-contoh ialah contoh sahabat radhiyallahu anhum dia telah menulis hayatul sahaba kitab yang sempurna Uh, dan uh, di markas ambil ibrah untuk talim ta ta hayata sahabah uh, Mereka yang membacanya yang telah keluar tahun Ulama yang telah keluar tahun Kita baca berulang-ulang Kita akan dapat uh, Kita dapat tahu sudak Dan akan dapat wujud sifat da'i Apa bila usaha kalau orang-orang yang buat usaha dakwah selalu maka ayatul sahabat dia akan dapat sifat da'iyyah, sifat dai. Sekiranya tidak peniaga akan akan buat usaha dengan dengan dengan mizaj dengan tabian dengan dan naluri seorang peniaga. Pemerintah dia akan buat dakwah dengan naluri seorang peniaga. Pemerintah, dan sahabat-sahabat dengan isyarat dengan isyarah saja mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 kamu bahawa sahabat-sahabat seumpama bintang siapa-siapa mana-mana di antara mereka kamu, kamu ikut kamu kan dapat petunjuk. Sudah baca ayat sahabat dengan ajendia. dia dan dalam begitu juga dalam malam-malam merkas malam dibaca ayat sahabat Ni kita kita ini setiap rumah setiap masjid buat dengan ihtimar mengambil berat seburangnya di rumah setengah jam setengah jam dengan benar duduk dengan bar wajah jangan kita duduk sambil bersandar duduk dengan adab dan syarat untuk dengar ialah yakin kalau ada yakin kita faedah duduk dengan yakin qul haq Allah akan lakukan ini dengan kita dan dengan memasang uh, amal ingat perwira kita buat kita buat amal tapi tidak ada ihtisab ada amal uh, yakini dengan janji Allah tidak apa apa faedah la ajra liman la melahs busbatalahu kita uh, ganjar bagaimana tidak ada hisbah yang ini tidak ada ihtisab mengiktibkan atau meyakini janji Allah bersama dengan bersama taalim, taalim semasa keluar le Allah buat di masjid kita buat taalim megash. Inilah amalan para sahabat. Kita kena faham kami dapat sebetul ini. Bila kita duduk di makam pun di tempatan kita buat di masjid kita buat taalim kita ada taalim Ini ialah cara sah. Tidak ada apa-apa cara kita sendiri di Madinah Munawwarah ada halqah halqah ta'lim semua mereka hadirin besar-besar yang dengar Jadi uh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ta'lim berlangsung di masjid Abu Hurairah radhiyallahu anhu di Pekan dan dia berkata kepada orang bagat bahawa warisan nabi sedang dibahagi-bahagi Hantar mereka ditunggu. Mereka datang balik Hantar lagi ke masjid Mereka Datang balik Hantar balik ke masjid Bahawai Asal Warisan yang Tagikan Di masjid Kita duduk masjid Dengan ahli jamaah duduk Ahli jamaah masjid Yang pergi Ah, InsyaAllah Tuan-tuan pergi MasyaAllah Tuan hantar siapa-siapa yang tuan jumpa Hantar mereka untuk duduk di halqa ta'alim Apabila dia dakwakan Dia akan datang kepentingan amalan tersebut Tuan-tuan ah. mungkin nak pergi ke kedai Tuan jumpa siapa-siapa di sana Hantar mereka datang ke halqa ta'alim ah. Tuan nak pergi kerja Di jumpa siapa-siapa di jalan yang datang Ke masjid untuk halqa ta'alim Keluar di jalan Begitu juga ketika Keluar di jalan Allah Kita buat dua Ta'lim Pagi Satu Satu Satu kita Dalam amal Dan satu lagi Kita buat hadis. Keluar di jalan Allah Dan juga Semasa kita Badan di makami kita Di tempatan Dan Dua setengah jam Bila kita buat Mulaqat Bila kita jumpa Ada halakah ta'lim Ada Seman saya dah sebut tadi Kita bawa orang-orang luar ke Suasana Masjid Jadi kita bawa uh, Tak alim Masa yang betul Orang Bupal tanya Berapa lama uh, Mana esok ditanya Berapa lama Dia kata satu jam setengah nah, berapa, berapa lama Ha? Satu setengah jam kena buat Dia kata tuan Saya bukan tanya Masa keluar Ini tak ada rumah Dia kata saya meminta tak ada rumah lah ni Satu jam setengah <coughs> Kita buat Ini satu jam setengah Satu dua Adi tempatan, dia kata saya buat untuk tanya masa keluar, Masa duduk di tempatan Yang saya pun beritahu yang tempatan. lah Nak ada Nabi SAW Apabila Nabi beritahu satu perkara yang penting Nabi ulang tiga Sehingga faham Kita kena ikhtima ambil berat dengan ta'lim ta Setengah jam sekurang-kurang Dan kita tambah sedikit demi sedikit Sehingga amalan ke kepada amalan sempurna. Dia bukan bermakna kita 4 minit baca satu hadis dah talim. Ta Sah. Ini lah satu majlis. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedalam majlis ceritakan janji-janji Allah kepada para. begitu juga tuan-tuan. Duduk dalam talim ta dengan penuh istimam, ambil peran. Dan masail masa, masa, masa Kita ma, tanya alim ulama Dan menziarahi ulama Kita kena yakin Ziarahi ulama Ulama ada madrasah ada Sayangi mereka Orang yang benci kepada alim ulama Dia benci Sebab kita benci salah yang mana amanah ke ialah Kufur dan Fisik. Oleh kita kena menghormati mereka. Duduk di majlis mereka. Rasa kita perlu untuk duduk di majlis mereka. Dan kita tanya masalah mereka. apa untuk kita melalui kehidupan kita. sehingga kita semua maksud daripada usaha ini semak menghidupkan semua yang ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam aiduh semata-mata kita bergerak bukan semata-mata bergerak kita bergerak ini untuk menghidupkan segala yang telah dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sama sangat perlu ada hubungan dengan alim ulama supaya daripada pergerakan kita ini usaha kita ini untuk menghidupkan ilmu dan zikir sekerta dengan pada jawapan dengan siapa berat kita akan beryakini pada jalan Allah kita pergi jumpa Alim ulama dengan niat untuk ambil faedah, ambil manfaat daripada mereka hubungkan mereka dan anak-anak kita masukkan dalam sekolah agama apa saya nak kata kecahilan kita, kecahilan kita umat yang sibuk, bawa dia faham semua benda ilmu sedangkan yang ilmu yang dibawa datang dari dan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu, ilmu yang yang Allah datang dari Allah dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain itu semua kejahilan. orang yang kata ilmu dunia ni, eh, yang kata fan-fan dunia ni ilmu ialah kejahilan. Wah, telah dia telah terangkap dalam kejahilan ini. Hari ini hadiah-hadiah yang perwira Ail menerangkan untuk fun-fun dunia. Ilmu ialah apa Allah nak daripada kita dan cara net lemah wa Alaih Wasallam ni ailmu. Oleh kerana itu madrasah, madrasah ialah kubu dan kota untuk ulama. Nih fakta fakta kita ya dan dan yang mulia. Kedman Alim ulama. Duduk di majlis ulama' Rasa ini kita. Dan uh, ziarah mereka Inilah satu ibadat Mu'amalah kita Mu'asyarah kita Ibadat kita Semua kita bawa berdasarkan ilmu Sesuatu amal yang dibuat Bertentangan dengan ilmu Tak ikut ada ilmu Kita diterima oleh Allah Setiap amal Perlu ke Mekhizi Ikut ilmu, cendutan ilmu. Kita mesti ada rukyah, ada keinginan untuk belajar, untuk belajar ilmu. Kita kena letakkan kasih sayang ulama dalam hati kita. Semoga lampun kita setengah wang orang yang berusaha agama. Ah, ada kata, yang ulama ni tak fikir. Kita kena lebih sayang kepada mereka orang yang sayang dengan usah sayang dengan usaha, suka orang yang dia menentang usaha ini kita kena sayang lebih daripada ulama-ulama oleh ulama yang dia suka dengan usaha kita bila kata dia ni muarib dia ni muarib orang yang menentang usaha kita biarkan dia. Kita cerita kepada mereka tentang nantijah ataupun hasil daripada usaha. Inilah keperluan Islam. Ini bukan keperluan tablik, keperluan setiap orang Islam. Bahawa dia datang, dia datang jumpa ulama', ambil ibadat, ambil paedah daripada ulama'. Setiap langkah-langkah dia, dia kena tanya ulama' dalam kehidupan dia. Banyak masalah agama Dan amalkan dalam kehidupan kita Ikut apa yang mereka beritahu Ini maksud usaha ini Supaya awam Bahawa um, uh, Awam berhubung dengan ulama Hingga hilang Terhapus kejahilan mereka Sesega so, kehidupan mereka dengan cara Nabi Kalau tidak hari ini dan dunia mulia Bahawa Faham dunia ilmu Inilah kejahilan paling besar sekali musalah kitab Taurat Umar alaihi Omar radhiyallahu anhu dia begitu tengok Umar Pegang lembaran lembaran Taurat dia begitu marah begitu marah sehingga asar bawa pedang datang kita siapa yang menyebabkan dia begitu marah kenapa kau baca Taurat Umar alim dia orang yang faham sunnah mengikut dengan syufur tak amalkan agama oi faham nabi kata wahai Umar Muhammad S.A.W. dia hidup datang pada masa itu, pun. dia tidak ada jalan lain untuk ikut aku sahaja untuk berjaya. Kalau dia ikut selain daripada Islam dia pun akan akan sesat, akan binasa. Ailmu, ailmu yang dihasilkan oleh Ammar, begitu malang hanya Nabi S.A.W. yang fan-pan dunia ni ailmu bukan ailmu pun dan menyebabkan dia lalai dengan perintah Allah, lalai dengan ilmu Allah Subhanahu betapa murka Allah Subhanahu wa taala. TandaNya mulia. Kita faham betul. Aimlalah, ya kita tahu Allah apa nak apa kita dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam tuaimu. Apabila kita ingat mengingati Allah, berzikir dengan mengingati dengan memberi tumpuan. memberi tumpuan zikir dengan penangan tumpuan dan dalam zikir datanglah kulit memutuskan Memotongkan, memutuskan daripada sehingga memberi tumpuan pada Allah. Kalau orang buat zikir tanpa tumpuan akan mewujudkan kemalasan. Setengah ulama menulis bahawa tumpuan tidak tidak ada ganjaran. Alangkah ruginya dan dan kalau kita sebut nama Allah dan kita tidak ada tumpuan pada Allah Hari ini kita ambil nama menteri Kita ambil dengan penuh segala Apa ada kuasa dengan dia Kita bayangkan Kita tak kita sebut nama Allah Tak ingat pada Allah Kita sebut nama Allah Tanpa tanpa terkesan dengan kehebatan Merasa ikat Tak puan Allah Kita dengan penuh Pada Allah Kita kita fikir dengan Allah Sefikir kepada Allah SWT Hati kita juga Kita beri tumpuan pada kita. Pagi Satu tasbih Yang ada seratus kali Tasbih subhanallah SWT Satu tasbih Mengadak Qiblat Seorang diri Dan kita beri tumpuan pada Allah SWT Bayatini keagungan dan kebesaran Allah Kita tidak meyakini Apa si masi Allah Beri tempat bana Allah. Dengan ini akan dapat nur-nur yang dengannya akan dapat labah kepada amalan saleh. Tuan-tuan yang mulia, 33 tasbih pagi petang. Ah satu tasbihnya subhanallah Alhamdulillah Allahu la ilaha illallah wallahu akbar serta tasbih istighfar dan selawat kepada nabi. 300 pagi 300 petang. Dan istighfar dengan menyesali Dosa kita <laughs> Dengan sepenuh azam Lain kali dia buat lagi dosa sebagaimana yang perlaksan yang lebih kurang sebagaimana di atas iman satu kefaraduan salah fardu begitu juga ilmu juga fardu Menurut ilmu oleh satu kefaraduan ke atas adalah kiwan untuk ilmu dan ilmu ni ada dua satu ilmu di lidah satu ilmu di hati ilmu yang di lidah dia menjadi hujjah ke atas orang yang memilikinya hujarnya, cakrawannya di hadapan Allah Subhanahu Wataala, anak orang tersebut, karena ilmu ini tidak menerongnya kepada amal. Satu lagi ilmu dalam hati, ilmu fikal, ilmu dalam hati, ilmu dalam hati ini Dia akan melahirkan ketakutan khas syaitan, melahirkan takut pada Allah Subhanahu Wataala. Takutkan kepada Allah ini akan mendorong seseorang untuk menepati beramal dengan ilmunya dan menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini akan membawanya kebaikan kepadanya. Dan begitu juga ilmu ada dua fawa'il masail dan ilmu fawa'il utama dia mukaddam, dia mukaddam, dia dulu. Dan ilmu fawa'il ini akan mendorong seseorang untuk beramal. Apabila seseorang telah beramal maka dia akan usaha untuk tanya masalah kepada alim ulama. Ya, amal ni perlu dibuat mendapati dengan ilmu. Sesuatu amal yang dibuat menyimbang daripada ilmu, ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Dengan ilmu fadhal ini seseorang dia beramal dengan hisbah, iaitu dengan meyakini janji-janji Allah Subhanahu Wa dengan ihtisam meyakini janji Allah mengharapkan janji Allah subhanahu wa ta'ala dan baginda salallahu alaihi Wasallam di dalam majlis majlis baginda ceritakan kelebihan-kelebihan amal janji-janji Allah kepada para sahabat al-raduallahu anhu maksud daripada bahagian ta'lim ialah supaya maksud bahagian supaya kita memperbaharui keyakinan kita kepada janji Allah subhanahu wa ta'ala ilmu ialah yang menerangkan apa kehendak Allah Subhanahuwataala, apa perintah Allah Subhanahuwataala, apa yang Allah Subhanahuwataala hendak daripada kita, apa tuntutan Allah Subhanahuwataala yang dilaksanakan dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata hari ini satu kejahilan zaman yang muda erna menganggap fan-pan dunia sebagai ilmu, sehingga mereka menggunakan hadis-hadis yang menerangkan kelebihan kebenaran untuk untuk kepada dan pandunia. Sedangkan ini lah satu kejahilan yang telah melanda umat ini. Sehingga mereka lalai daripada ilmu ilmu agama. Umar Rabi Allahu anhu dia memegang lembaran-lembaran Taurat sedangkan dia seorang yang alim mengenai agama. Orang yang begitu mengambil berat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memahami penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Yaani Orang kalau dia baca Sudah tentu tidak akan tersilap Salah faham Itu pun baginda SAW begitu marah Merah pada muka Nabi SAW Sehingga orang-orang AS datang membuat pedang mereka Oh siapakah yang telah menyebabkan Nabi begitu marah dan murka <tik> Jadi bayangkan hari ini Tonton yang mulia kita sebutkan diri kita Dengan ilmu al al-ra'afan al al keduniaan Sehingga kita jahil daripada ilmu agama nalai daripada imnu agama bagaimana kemungkinan Allah sebab anak huwatan akal ta'ara ta kita dan kita kena wujudkan hubungan dengan alim ulama' penghalif alim ulama' hari ini semoga Allah maafkan kita sebahagian daripada rakan-rakan uh, seusaha kita mereka uh, memandang rendah atau uh, tidak rasa tidak menghubungkan diri mereka dengan alim ulama' dan lebih-lebih lagi ulama' yang menentang usaha Bahkan kata Mulana kita kena harus sayang mereka yang menentang usaha lebih daripada yang bersama dengan kita. Dan kita yakin Allah menjadi alamah itu adalah ibadah Dan kita harus dampingkan diri kita dengan mereka. Duduk di majlis-majlis majlis mereka. Anggaplah bahawa untuk kita duduk di majlis-majlis majlis mereka bersama dengan mereka niarah keperluan kita, hajat kita dan masuk daripada 60 kita ni, ialah usaha kita ini supaya wujudkan uh, hubungan di antara awam dan ulama' sehingga tidak ada lagi jahilan di antara mereka iaitu dengan orang -orang awam dia sentiasa berhubung dengan orang ulama' berhubung dengan ulama bertanya alim ulama setiap langkah-langkah daripada amalan mereka kehidupan mereka mereka tanya alim ulama sehingga hilang terhapus kejahilan dalam diri bahawak dan dalam dalam ta'lim kita buat dengan dan dalam ta'lim nunduni mulain kitab yang dibaca fadil amal mendapat hadis dan fadil sedekah. Ini kalau masa keluar dua kali, masa di tempatan pun dua kali, satu di masjid, satu di di rumah. Kalau pagi kita buat a uh, fadil amal dan fadil sedekah, kaum buat a uh, fadil amal ni uh, mutaqabah hadis dan Hayatul Sahabah Botala'ah Infiradi daripada banyak membaca Hayatul Sahabah kita akan dapat usul da'wah dan juga akan dapat da'ya da nasifat iaitu sifat-sifat da'i dengan kita baca Hayatul Sahabah akan dapat nizad ataupun naluri tabiat sahabat dan tabian ataupun naluri ambiya' an musallatu wasallam kalau tidak datangnya mula Seorang peniaga buat dakwah dia buat dakwah dengan tabian ada mendaluri seorang peniaga dia orang peladang dia akan buat dakwah dengan naluri seorang peladang bahkan kita kena buat dakwah dengan naluri nabi buat dakwah dengan naluri para sahabat radhiyallahu anhu Satu kemahiran Subjek Satu subjek Satu kemahiran Fun kemahiran uh, Fun, uh, fun tu dia bahasa harap tuan Fun bukan F-U-N-D <laughs> Bukan F-U-N-D Iaitu Fun lain Fan, fan Fan, kemahiran macam kita, kita kedoktoran Satu kemahiran Dalam bidang kedoktoran Fan, pertanian, satu kemahiran Dalam pertanian Yang ianya datang dari Pengalaman Dan ilmu ni datang pada wahi Allah subhanahu wa ta'ala Beritahu Dan fan ni dia berubah Dia berubah-ubah Dari masa ke semasa Berdasarkan penemuan-penemuan baru Dan dia aynun dia tak bawah. Dia datang dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada perkara baru pun dia ber dia ada asas dia yang daripada asas tersebut dikembangkan kepada apa yang ada pada hari ini. Ada asal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal dia dikembangkan. Yeah. ikram ianya sangat kurang dalam suasana ikram apa yang difahamkan kita tak jaga ikram semua ibadat-ibadat di hari kiamat orang-orang berhak akan ambil seolah-olah ibadat dibuat untuk mereka di hari kiamat seorang abin akan dibawa salat haji zakat puasa tilawat umrah sadaqah begitu banyak gunung amalannya akan datang dia ambil kedai saya ambil harta saya di dunia dia pukul saya dia maklumat -mak saya dia ada kalau semua akan ambil paham mereka Allah subhanahu wa ta'ala beri pada pahalanya kepada orang berhak tidak benar apa yang dapat beri mana khairan amalan. semua amalan yang kita ambil orang ada hak habis-habis habis amalannya Baqi lagi orang yang berhak uh, Sempurakan hak kami Allah beritahu Allah akan ambil orang-orang Dosa orang yang berhak Pada adik tersebut Suma turiha finar Kemudian dia akan dicampak ke dalam neraka Tonton tuan, tuan yang boleh Amalan ni sangat, sangat Halus sangat-sangat rapuh Atau mendekit Kita letakkan ikram ini pada tempatnya yang betul ini ulama ni ah ni perlu kita memahami kedudukan mereka dan kita berurusan dengan mereka mengikut kedudukan mereka ini diiktiraf kita keluar dengan Allah nak kepada tersebut Nabi SAW alaihi telah begitu kepada sahabat keluar dengan orang-orang ajnabi orang lain supaya akhlak kamu jadi baik aku kepada jamaah ra di wahai muslimin Keluar dengan orang lain daripada kaum kamu, supaya kamu bertambah baik. Ikrar dengan orang kita tak mujahadah. Keluar nggak wajan lebih orang lain daripada orang kaum kita lebih mujahadah. Terkeluar di jalan Allah. Kita keluar dengan orang-orang lain. Supaya kita keluar kita nak bentuk um... kita tidak ada benda-benda tabakan kaum. Ah tabakat, tabakat tertentu. Karena pembahagian umat ni orang buat. Kita bukan asar atas tabakat tertentu, atas golongan tertentu. Sebab itu teman-teman dimulia, kita tidak ada apa-apa jur yang berkaitan dengan golongan-golongan tertentu. Umat telah terpecah-pecah dalam beberapa golongan-golongan. Ini merupakan sebabnya terhenti Nusrah Allah kerana umat ini terbagi-bagi Dalam golongan-golongan tertentu biar Biarlah orang yang kulit putih kulit hitam campur sekali Kita kalau kita buat Ini lah untuk satukan umat Bukan untuk bagi-bagi Kena pecah-pecahkan umat Bahawa dalam Jemaah, dalam usaha ini, Semua jenis golongan manusia dapat bersatu begitulah nabi telah wujudkan uh, sesebuah tidak ada beza di antara warna kulit bahasa tonton yang mulia terkeluar di dalam kita nalatik perkara terkeluar dengan orang lain daripada kaum kita Dan setiap orang orang setiap orang dia sediakan 10 orang baru bersama dengan mereka setiap masjid daripada orang-orang baru ke jalan Allah Subhanahu taala keluar di dalam Allah kita ikram mereka Maka kita akan dikeram orang orang biasa dengan kita. Kita kena kenal setiap kedudukan orang beriman. Nabi baginda bahawa kedudukan orang mukmin lebih tinggi daripada daripada kemuliaan dari Tuhan. Kawan kawan, kalau dia melakukan kesilapan kita tengok kurbanan biasa apa yang dia so, Ini sunnah. Nabi saw nabi apabila kes ke, kesalahan mereka mereka biarkan kebaikan ke, ke dia punya kebaikan dia sedang so, satu jenazah dibawa kepada nabi mereka sahabat kata semayang mereka jangan semayam kat dia kata jangan semayam oh. kat dia teruk sangat dia ni teruk sangat Kami rasa tak tak tak, tak, tak munasabah tuan semayamkan jenazah dia kami akan sembahyankan jalan Nazariah Daripada kami Bapa buruk tuan-tuan ni Sehingga Sehingga orang nak Nabi nak sembahyankan Tak senang hati Bapa buruk orang tu Nabi tanya Kamu ada tengok tak sabar-sabar Pernah tengok dia buat apa-apa amal Soal sahabat kata Wahai Rasulullah Orang ni Sekali di jalan Allah Di tempat sekian-sekian Dia pernah jadi security satu malam Dan Nabi kata satu orang yang mana dia satu malam dia jalan Allah jadi security, Allah akan haramkan dia daripada neraka orang begitu buruk begitu buruk yang Omar pun tak sedia, tak kasa senang hati Nabi Nassim dan Nazah tersebut tapi Nabi ilamkan, tanya kebaikan dia di khalayat ramai Ini mizaj ataupun pentabi'an beri usaha ini Terkeluar untuk um, jual-beli kebaikan. Bila kita lihat kebaikan, kebaikan akan datang dalam diri kita. Terkeluar, terkeluar Allah dengan orang-orang lain pada kaum kita. Jangan kita tengok keburukan. Ingatlah. Kalau kita tengok kebaikan orang-orang Islam. Dia tidak akan mati sehingga keburukan tersebut. tidak di, di, di, di sebelum dia melihat perkara yang sama, bukan yang buruk tersebut. Dia tidak akan mati Sehingga Allah tidak Timpakan dia dengan aib yang sama Kalau kita lihat keburukan-keburukan orang Kita lihat Kebaikan orang lain dan kita Yang sama dalam diri kita Kita keluar di dalam Allah Kita nak latih berkhidmat Kita ambil menjawab Kerja yang rendah-rendah, kerja yang suas-suas Sahabat telah bagi Berkerja pada semua sahabat nah, Saya akan cari kayu di hutan keluar di jalan Allah, kita latih untuk berkhidmat jangan kita rasa sesuatu amalan, satu kerja pun dia ni tak sesuai dengan kedudukan kita. kita keluar di jalan Allah kita sibukkan diri dengan dakwah bahawa kita jangan rasa sesuatu kerja khidmat itu dia mencemar kedudukan kita dia khidmat bukan berurak tapi untuk terbihan diri kita bukan sebab kita perlu tetapi sebab nak terbiak diri kita. Saya satu orang dekat saya ada dagang saya isteri saya kata belilah seorang hamba saya untuk khidmat di rumah. Kemudian dia mengatakan Abdullah anhu, Bahawa saya dengar <coughs> Hubungan seseorang dengan Allah akan terus berkekalan Selagi seseorang tidak mengambil khidmat daripada orang lain Oleh kerana itu dia berusaha untuk menyembahkan segala keperluannya dengan diri dia sendiri Kerana dia tidak mahu apabila seseorang mengambil khidmat daripada orang lain Terputaranya dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak keluar dari jalan Allah usaha. Jangan kita terfikir bahawa ini bukan kita janganlah ini tak sesuai dengan saya. Semua kerja kita buat, kita bentangkan, kita kita tawarkan diri kita untuk melakukan apa saja Masya Allah Tidak-tidak Tuan -tidak -tidak, Bayi Hidayat ni Alhamdulillah Mu'anah saat. Ini kata, kamu boleh badan Bukanlah, kamu maaf Bukanlah, kamu maaf Banyak yang kamu maaf Habis yang sama, siapa yang ambil jilat lain Bukanlah, buat dua orang seorang Betul Hari ini, kita pun maaf, minta Betul Allahumma rabbana inna ataa'na wa anta samii'un qoribun. Allahumma rabbana inna ataa'na wa anta samii'un qoribun. Allahumma rabbana No, no, no. Kita kena utuhkan keikhlasan Kalau dalam amalan kita Kita kita inginkan Apa-apa selain daripada Allah Kita dalam menyemut Allah Sedikit riak ialah syirik Jadi menduakan Allah Maksud ini kita mengharapkan ganjaran Selain daripada Allah SWT Pernah ditanya Iman apa? Nabi kata iman, iman ikhlas Iman ialah ikhlas kita buat kita beri tumpuan pada amalan kita kita buat untuk sabar. Jadi orang yang dapat istiqamah, yang istiqamah ialah yang buat orang yang ikhlas. Kadang-kadang masalah -kadang kita meninggalkan usaha sebab apa? Sebab tidak ada keikhlasan di dalam amal. Tinggalkan kerja. Karena dia buat untuk manusia. Kita kena faham yang tak buat usia dengan sebab kawan kalau dia ikhlas dia tak akan duduk yang yakin perkara yang yakin tentang yang mulia Ah seseorang akan duduk dalam Quran orang orang-orang munafik. munafiq mereka berzikir buat sikit-sikit je mereka kalau solat pun datang dengan kesalah datang panunaq salahum dan karam malas datang zikir zikir sikit sikit hormat buat kerana Allah Dia siapa kisah orang puji ke orang keji ke apa dia, dia buat ja kan nak buat kerana Allah subhanahu wa taala Dan akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan ganjaran-ganjaran manusia dan mereka telah ke syurga. Kemudian, sebahagian yang lain pula akan bertanya, Wahai Allah, bahawa kami tak selesai lagi, kami buat amalan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahawa di sisi kami tidak ada apa-apa catatan kamu lakukan amalan untuk, untuk kami. Kamu ambillah ganjaran pahala kamu daripada orang-orang yang kamu buat amalan untuk mereka. Orang yang dia dia dia berhenti daripada buat usaha agama ha? Dia duduk um, menjauhkan diri, mengenepikan diri, menyejukkan diri Maka dia fahamlah bahawa dia kena lihat uh, Dia buat amal untuk siapa? Kita kena buat amal hanya hanya untuk Allah subhanahuwataala Bukan untuk sesiapa Kita keluar dari dalam Allah khususnya Kita jauhkan daripada percakapan yang sia-sia Kerana percakapan yang sia-sia akan peskan kesan kepada ihtimaya ama dengan cakap yang sia-sia akan mati sekretaris daripada engkas bahut banyak begitu buruknya cakap dia dia menjadi penyekat pula dalam usha doktor untuk, untuk penerimaan usha seorang sahabi syahid di medan ahrod bersama dengan nabi di medan ahrod jenazahnya diangkat dihantar dibalik ke rumah Dan Nabi datang untuk memberi ta'ziah kepada keluarga keluarga si, si syahid Ibunya, ibunya menyapu dapur pasir di mukanya Dia syahid di, dia syahid di medan Uhud jatuh Pasir di, di sapu, pasir di muka dia Dia kata, wahai anak ha, berbahagialah kamu dengan syurga Apa syak lagi tonton yang mulia Mati di medan syahid, medan Uhud bersama dengan Nabi Ibunya kata, wahai anak Semoga kamu Gembira lah kamu dengan syurga Nabi kata macam mana kamu Kata dia ahli syurga Kamu tahu mungkin di jalan Allah Dia bercakap, bercakapan banyak sia-sia Apa kamu tahu? Bahawa dia ni ahli syurga Mungkin dia bercakap bukan yang sia-sia Di jalan Allah Jadi tentu ni kita kita bercakap perkara yang sia-sia bagaimana kamu kata dia ni ahli syurga ini donton kemudian kita kena jauh perkara-perkara tersebut perkara ada jalan Allah kita kena latih Di sana kita bukan mana semasa kita keluar saja Jangan bercakap perkara yang sia-sia Bahkan di jalan Allah kita kena berlatih Untuk meninggalkan cakap yang sia-sia Untuk jadikan amalan terhadap hidupan kita Jangan cakap sia-sia Masya Allah tuan boleh Sekali muzakarah pendek aja. Masya Allah ni ikhlas Yang kelima dah sampai Masya Allah Ah, ha? ha, Masya Allah Sekejap Masya-Allah nampak asyik diulang senafas dia habis selesai masya-Allah belengena ke sebelah dia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 kerjaya dalam bidang teknologi dan yang sangat popular dan permintaan yang sangat tinggi. Selain daripada juga memberikan peluang untuk kita belajar Tentang saya mencoba untuk mencoba untuk Allah kita kena letak kebesaran keluar di jalan Allah dalam hati kita. Kita akan dapat segala nyama dan hidayat keluar di jalan Allah. Kita kena betulkan yakin kita dalam hati. Kita letakkan dalam hati. Tidak ada amal yang dapat menandingi keluar di jalan Allah Subhanahu Wataala. Tidak ada apa -apa amal yang dapat menarik kerabat Allah. SWT bahwa kerana sebagaimana keradaannya yang diperoleh ketika beliau ada jalan Allah. Kerana dalam kerana baginda nabi-nabi dan rasul-rasul menangguk kesesaran penderitaan untuk menghubungkan makhluk dengan Allah Subhanahu Dan lebih baik dunia dan seisinya dengan harta dunia ni Kerana semua mata benda dunia ni tak, Dia tak sampai se Sebelah kepak nyamak pun Kalaulah ada nilainya Nilainya ni untuk Menerangkan Kita faham, kalau tidak Kedudukan dunia ni di Sekadar, se -sekadar Kepak nyamak pun tak Kalau ada satu teguk air pun Tak bagi kafir bahkan bahwa tetapi mananya yang lebih baik dengan sesinya bahwa apabila kita berada di makam kita berada makam kita di tempat kita kita tak keluar janan Allah ada ni tempatan kita kita buat amal buang ibadat kedua dia jadikan Allah lebih baik bersep kita beramal di tempat kita. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kelebihan Orang-orang keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih daripada orang yang duduk di tempatan mereka Kalau satu orang kata raja ni dia lebih lebih ahwah daripada seorang miskin ni Apa? Dia punya, kita kata uh, Tidak ada keserasian dengan Perbandingan tersebut Raja dengan seorang fakir Raja lebih Abdullah dengan Memanglah Raja Abdullah daripada orang fakir Tetapi Abdullah dia Ataupun keutamaan Kalau kita raja ni lebih Abdullah daripada sekalian raja-raja yang ada Baru zahir dia punya Kelebihan dia dan perantaraan, yani keluar di jalan Allah ialah satu satu amalan yang amat amat cepat untuk menghamparkan seseorang kepada Allah. Keluar kita bawa amal keluar di jalan Allah beramal itu bukan bantu agama, ialah bantu agama kita keluar di jalan Allah dengan membawa amal. dia dan dia tidak ada untuk keluar di jalan Allah bawa amal keluar di jalan Allah yanilah bantu agama agama Allah yang ianya tidak ada apa-apa amalan lain yang boleh menggantikan tempatnya ni bukan kita menangkari ataupun menafikan mana-mana syub sama mana-mana jurusan agama radin jabal radhiyallahu anhu dia muadza radhiyallahu anhu dia telah tinggal di Madinah untuk menunaikan solat Jumaat ni zaman Umar bin Khattab muadza radhiyallahu anhu dia telah jemaah dia telah keluar ni zaman Umar radhiyallahu anhu ni kisah zaman Umar radhiyallahu maksud saya bahawa dawah sama sama Khalifah pun, ulama-ulama Sahabah pun, mereka bergerak keluar di jalan Allah. Amar ingatkan ya wahai Mu'ad. kamu lupa ke apa yang Nabi saw kata kepada Abdullah bin Rawaha? Dia telah tangguhkan keluar untuk jika untuk bersalat berjemaah dengan Nabi. Kalau keluarkan semua semua harta di jalan Allah kamu tak dapat apabila keluar di jalan Allah setengah hari Nabi telah letakkan uh, sahabat orang Allah tidak ada ibadat, tidak ada perbelanjaan tidak ada aman yang dapat tidak menyamakan apa-apa amalan dengan ganjaran keluar di jalan Allah jadi jumutnya umat ini kerana umat ini dia jadi kaku dan dia tidak bergerak dia tak keluar di jalan Allah Sebagaimana apabila apabila umat ini keluar dari jalan Allah sebagaimana air yang mengalir yang tidak tidak meninggalkan apa-apa kekotoran -apa begitulah keluar dari jalan Allah kita mukallaf mendiperintahkan atau keluar dari jalan Allah inviru inviru keluarlah kamu sekalian jadi, yakni daripada sudut inviru bukan kepada sahab. perintah ni bukan kepada sahabat bahkan kepada sahabat dan semua umat ini bukan kerja ini bukan kerja jemaah tablir bahkan umat infiro ini hukum infiro sebab siapa ini bukan khusus untuk zaman sah bahkan untuk umat seluruhnya sepanjang zaman umat duper Setiap sahabat mereka Umat sahabat merupakan Merupakan hisa golongan yang pertama Kita golongan yang akhir Dan eloknya umat ini Umat akhir zaman tidak akan jadi teritah, Tidak akan jadi elok Melainkan dengan cara yang eloknya umat awal zaman Kita ceritakan kelebihan-kelebihan keluar di dalam Allah ceritakan kepada yang keluar faidal keluar jalan kiri di jalan Allah. Sudah ada keluar ke jalan Allah. Yang mana debu-debu yang keluar dari orang keluar ke jalan Allah, Allah akan gunakan sebagai bedak untuk menghiasi bidadari syurga. Allah. Wow. Ha. Ha. Satu orang datang-datang, satu orang datang dipanggil satu kali pang, nabi panggil seseorang datang penuh dengan debu-debu keluar dalam Allah. Nabi kata kamu dengan rasa jelek, rasa kotor, jijik dengan debu-debu ini, debu-debu ini akan digunakan sebagai pedak untuk beda dari syurga. Kita jangan anggap bahawa tabligh ini satu Dia bukan tanzin, bukan persatuan akan keluar ni ialah satu maksud yang ianya dituntut keluar tu maksud. maksud tu. kita kena keluar dan dakwahkan setiap orang. Kita kena dakwah setiap orang jangan kita kita beri dakwah individu bahawa dengan dakwah infirati Ada nusrah zaib Allah subhanahu wa ta'ala Dalam safar kita jumpa orang ha, Sehingga Nabi SAW datang dakwah infirati Panggil satu orang Nak balik umumah dia Nabi kita siapa Dia dakwakan Atas kena kerasulan kamu Risalah kamu Jadi Jadi Saksi tu jadi saksi Pokok datang Menyaksikan Kerasulan Rasulullah SAW dan sallallahu alaihi dalam usaha ini ialah keluar dia punya intihar dia penyudah dia keluar Allah atas apa harga kita keluar dan atas apa harga kita keluarkan orang lain jalan Allah Subhanahu wa taala jangan kita kata keluar kita keluar tak ada faedah ada bukan bahawa bukan masalah kita keluar untuk faedah Kita keluar bahawa keluar jalan Allah itu sendiri dituntut Jangan sampai satu orang Jalan lalu, tak ada faedah Tak payah keluar tak. Keluar itu sendiri dituntut Kita keluar bagi dakwah kepada semua orang Jangan cakap yang sia-sia rendahkan pandangan Bahawa orang tengok kita Pergerakan tu, kita bergerak tu jadi dakwah. Orang tahu keluar ni untuk apa kita keluar ke jalan Allah. Kita tengok kita kita tengok keadaan dunia dengan penuh rasa keagungan dan akan bertambah makhluk dalam hati kita. Kita cuba untuk jadi kaki, kita tawas setiap orang, tawas setiap orang. Dan apabila kita tidak dapat puaskan seseorang kita rasa ini kerugian kita kita kena yakin ni kerugian ni rugi saya, rugi saya tak dakwah dia rugi saya, tak dapat dakwah dia Mohonan Ilyas kata pada pandangan saya begitu pentingnya memberi dakwah kepada seseorang seseorang dia sedang sembahyang sunat Orang baru datang dan dia tak sampai, kita tak sampai lagi agama dan kita rasa dia tak boleh tunggu lama dan saya ingin kalau boleh biarlah dia batalkan sembahyang dakwah dulu, ke mana sembahyang balik. begitu penting mana ialah begitu pentingkan dengan dakwah yang tadi. Kita dah faham buat masalah bagi dakwah 2 jam setengah dia. Jadi sebagaimana kita untuk bawa sebagaimana sahabat-sahabat telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita di, untuk dakwah. Memang kita jangan daripada waktu ni sampai sahabat waktu pada dakwah. Yang bakri kita buat niaga. Kita terus dalam kita berniaga pun orang yang datang kita bagi tawah mereka. Kebaganan kita mesti perdagangan. Tuan-tuan kita ada faham. Kalau kita tak berniaga macam mana rugilah? Dan Allah kehendak bahawa bahawa kita buat dengan buat kerja dia dan Allah akan sempurnakan keperluan kita Daripada hadapan segala dia. dina mereka korban di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mereka keluar di jalan Allah mereka menyangkal Adam Adam mereka akan menjadi kering tetapi Allah beri dua kali setahun beruah. dua korban dan mereka ada yang sebagai mereka anak masuk pasir masuk dalam guni jadi mas tontonimu. Allah nak untuk bantu keperluan kita macam tu kita keluar kelebihan cerita kelebihan keluar di jalan Allah itu amalan yang sangat-sangat menyejukkan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala dan juga mereka amalan amalan masjid. Kita jumpa orang ramai dalam masjid. Saya ulang berkali-kali saya besar berkali kali berkali-kali saya ulang. Saya, semua negara yang yang menyejukkan amalan yang menyejukkan kemurkaan Allah. Kalau tidak kita buat jadi riwaj Jadi adat jadi adat kita, jadi lebih kepada lebih kepada macam budaya, bukan kita kena buat cara sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua amalan yang menyejukkan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bergerak Jalan kaki dan kedua memamerkan rezeki dengan amalan. Dan kalau boleh setiap orang ada kitab masing-masing. jadi hari saya kata perkara ni. Ketika hari saya sebut Dalam hidayat Bahawa Satu dalam ta'alim istimai Masa waktu-waktu kosong pun Kita baca ta'alim Kadang kita dekata bila waktu kosong Kita baca surah apa-apa Kadang dalam dalam kereta api Seorang so duduk sana, seorang so duduk sini Seorang so tengah sana, seorang so sini <tik> bahkan apabila waktu-waktu tersebut kita baca kita tak dan kalau ada peluang waktu yang lain kita utuh istimewa kita main buat secara istimewa jangan kita kata kalau tidak tak, tak layak mengedah yang mana kalau yang mana mereka ni orang yang orang yang pem -pem pembunah Hamzah Rafiat Wahashi oh, pun mereka nak dapat hidayat Pun dapat hidayat Beginda Ammar R.A datang niat untuk membunuh Nabi pun dia terima Dia datang untuk bunuh Nabi SAW Ada orang yang lain datang untuk bunuh Nabi Ada sepuluh nama tadi Dia datang untuk bunuh Nabi, Nabi dakwah Dia pun masuk Islam Kita kena bergerak orang untuk beri dakwah bila kita berseorangan, kita mohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa kasih sayang kepada umat, risau umat, sebagaimana engkau telah kurniakan kau, ya Allah, kurniakanlah kepada gam ataupun sedih risau kepada umat, sebagaimana engkau telah kurniakan kepada para sahabat r.a kekeluar di jalan Allah kita ambil berat dengan sunnah-sunnah Nabi dalam dan yang lain dalam dalam kenderaan kalau uh, sebelum subuh sunat sebelum subuh diambil berat kemudian video yang lain sunat-sunat lain maka boleh ditangguhkan dan sembahyang fardu diutamakan dan sembahyang fardu dalam uh, kereta, kereta api sekalipun berdiri tindakan salah dengan ada berdiri sembahyang fardu dala sampai di satu tempat kita mesyuarat. Kita mula. Dalam mesyuarat kita kita tanggal semua orang kampung sama-sama ambil pandangan daripada semua. Dan mesyuarat antara kampung jam. Kalau tuan tempat datang bagus. Jam, kita usahakan makan tempat tambah sama-sama dalam mesyuarat. Jemaah yang pergi di mana-mana masjid. Semua jemaah ni usul satu dunia. Satu dunia punya usul Bahawa semoga kita buat usul pada di masjid tersebut Dan jemaah yang pergi Sebagaimana kita sama-sama Buat usul Sebagaimana al dan Muhajirin Sama-sama buat usul Kita buat usul sama-sama Ingat Tunjukkan cara masjid ke ki'abadi. Ha, masjid kita dengan jemaah dan juga masjid. Kita wujudkan masjid ke abadi. masuk amal masjid. Kita panggil da'wah talim, lebih Kita duduk. Duduk di masjid itu tiga hari, empat hari, lima hari. Jangan kita kata ni dah dua hari pindah pulak. Dua hari dah pindah pulak. Kita wujudkan suasana. Wujudkan sana, Ta'alim rumah hidup Amal masjid hidup Baru kita pindah Mana ilah sekadar Dia tulis surat kepada orang bangsa Dia pergi Dia satu jemaah yang datang satu tempat Esoknya pindah ke tempat lain Yang mana nak ilang maksud Dari usaha kita buat kerja di satu tempat Dengan bersungguh-sungguh sehingga Ianya meneris sumber hidayat kepada orang Untuk awam menas um. Maksudnya secara umum Dia sumber hidayat kepada orang Maksudnya usaha sehingga orang-orang yang ada tu dapat petunjuk, dapat hidayah. Bukan pergi duduk sehari, pindah Kita duduk di masjid Kita mula jumpa dengan orang Bawa ke masjid setelah kita tengok dah wujud wujud telah adanya usaha tempat nak kita pindah tempat lain kemudian kita datang pula sekali-sekala tengok ada kemalang amalan tersebut ber berterusan atau begitu juga kita ngelima makan minum kita kita fikir ya uruskan sendiri jangan kita meminta-minta kalau kita minta daripada manusia, kita telah tutup pintu rezeki daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis, orang yang yang meminta selain daripada Allah, dia telah buka pintu kefakiran untuknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita jangan mengadu. Kita melanggan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan luahkan rezeki kita melakukan akan jemaah tuanai Pergi tetiak rumah Jumpa tetiak orang Kita jadikan orang tempatan sebagai dalil Kita bentuk jemaah Kita sertakan orang tempatan dengan gas kita Tuan dengar dengan tumpuan Kita tengok elan Tuan-tuan ada, ada, ada Perbicaraan -pe -pe ataupun bayan Tuan-tuan tunggu Dinkibati Dinkibati lagi Encik bukan dengan macam tu. InsyaAllah ada perbincangan agama ataupun bayan lah bahasa kita tentang tunggu. Bagi kita beritahu, kita nak mesyuarat dengan tuan-tuan. Kita atas... Dan bahawa begitu berkesan, begitu berkesan. Maksudnya kita atas tajuk bermasyarat. Tuan-tuan tunggu, MasyaAllah. Kita nak fikir agama, kita nak bermasyarat sama-sama. Kita Semua kita ambil sama sama dalam Sehingga kata-kata sebelum tadi dia sebut, kalau seseorang daripada musuh pun kita ambil pandangan, dia pun akan kata, nak ambil pandangan daripada saya. Itu pun akan melambutkan hati dia, Tuan-tuan yang mulia. Kita nak ambil usaha daripada mereka. Kalau mereka bagi sama-sama masa dengan kita, boleh kita ambil kerja daripada mereka. Kalau jemaah yang dia dah masuk masjid, Tunggu Nusrah datang, dia tak ada usaha. Kita usahakan untuk keluarkan jemaah tunai. Kita hidupkan uh, hidupkan jemaah uh, usaha, uh, jemaah masjid. Masyarakat saya sebut uh, dan Ta'alim pun dah sebut. Thank <laughs> <laughs> you. yang muzakara apun tadi terjemahkan dari